N. Davidescu din Cântarea Omului 1. Ploaia A venit întâi un nor călător și a acoperit ca fumul o jumătate de cer și soarele. Eu mi-am dezgolit picioarele și am pornit încet pe drumul care duce la pădure. Toți copacii au început să murmure. Mai târziu un fulger a spart pântecele cerului. Copacii și-au încetat pe semne cântecele și picături de culoarea fierului au căzut. Sub coroana palmierului se făcuse aproape noapte, eu însă cu inima strânsă am mâncat smochine coapte și am tăcut.